من شيطان الرجيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يدلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ١٩٩. أكسلمية ini tadi yang saya baca adalah ١٩٩. yang sebabnya Huyai Ibn Aqtab dan saudaranya Abu Yasir bersama-sama giat masuk keluar rumah kaum ke muslimin untuk mengembalikan mereka masuk ke agama nenek moyang Arab atau masuk agama Yahudi kembali. Lantas ayat berikutnya, ini turun berkenaan dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Dua golong. Pada suatu waktu, wafat Najran, delegasi dari kaum Najran. Najran ini penduduk satu satu kecamatan yang semuanya penduduknya Nasoro. Datang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu delegasi dari Nasoro Najran ini berada di hadapan Nabi, kok kebetulan datang utusan daripada pendeta-pendeta Yahudi, Ahbar al-Yahud. Setelah berada di muka Yahudi, mereka saling berdialog. Dalam dialog itu masing-masing mengatakan, Kamu punya agama palsu. Yang satu lagi mengatakan agama Yahudi yang palsu. Begitu mereka berdebat di hadapan Nabi SAW, Sebab kaum Yahudi penci kepada Yesus Kristus. Atau Isa bin Maryam. Malah kaum Yahudi mencemoohkan Maryam. Mengatakan bahawa Maryam ibunya Yesus ini, berbuat serong dan membawa anak ini dari hasil perbuatan serong dari. dia bilang ini hasil dari perbuatan zina, makanya dia tidak ada suami kok punya anak jelas kata si Yahudi itu satu-satunya golongan di dunia yang menghadapi Nasoro dengan model ini adalah Yahudi dan sekarang ini menurut surat-surat kabar dan majalah-majalah dari barat itu yang Yahudi sekarang sedang menyisip di dalam Vatikan, Markas besarnya Katolik di dunia Berupa orang-orang komunis Dimasukkan di situ Saya barang, barangkali pernah ceritakan Bahawa salah satu pendeta Uskup ditamuin satu orang Di sana aturan Vatikan Tidak boleh menerima tamu Kecuali dengan eh, lebih dulu Ada penyelidikan dan pengertian Tiba-tiba waktu ditanya Siapa tamu yang balik-balik kepadamu Dia bilang ini satu orang teman saya dia orang komunis lalu itu orang pendeta Oskor, mengatakan saya juga komunis terbongkar bahawa sudah di dalam batik ini ayat 1400 tahun sudah mengatakan bahawa Yahudi itu sama Nasoro tidak bersatu sebetulnya tetapi di abad ini waktu mereka menghadapi kaum muslimin sedumnya menghadapi negeri-negeri umat islam seperti Indonesia Malaysia yang kaya raya ini dipikir sama mereka, kalau kita cocok kita gak bisa menang tidak bisa menguasai daerah-daerah yang kaya raya ini, kaya minyak, kaya rotan kaya biji-bijian kaya segala-galanya kaya timah, kaya oranium kaya... itu Afrika yang Islam itu Afrika, negeri-negeri Afrika yang beragama Islam kaya dengan oranium, dengan kekayaan-kekayaan ini -kekayaan diperlukan oleh dua golongan ini jadi mereka bersatu tetapi isi hati mereka ini yang dibongkar oleh Allah ini Kata Yahudi, "Tidak Nusara pada sesuatu." Kebetulan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah waktu mendengar ini, salah seorang mereka punya dialog terung ayat. Kata Kitab. Kebetulan golongan ini masing-masing mempunyai Kitab. Dan mereka sekarang juga mengetahui kitab yang diturunkan oleh Nabi Muhammad. Walaupun pada waktu itu praktis belum merupakan satu kitab Quran. Tapi ayat demi ayat yang turun. Sudah mereka rasa-rasakan bahawa inilah yang dijanjikan oleh kitab kita. Masing-masing itu sudah mempunyai ancar-ancar. Bahawa Nabi Muhammad SAW tidak mungkin memalsukan ayat-ayat ini. Sebab sifatnya, sejarahnya, tempat lahirnya. Dan tanda-tandanya ada sampai to di belakang itu mereka tahu dalam kitabnya. Dalam satu ayat mereka mengatakan Allah berfirman. Mereka itu mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Ya'arifuna hukama ya'arifuna abna'ahum. Bagaimana mereka? Tapi hasil. Mereka tahu bahawa ini benar. Tapi mereka lawan. Dan di waktu ini apa saudara kira bahawa mereka tidak tahu bahawa agama Islam ini agama benar? Liru saudara kalau saudara menyangka mereka belum tahu Islam Mereka mengerti Islam lebih dari saudara Maaf Itu orang orientalis Yahudi Bisa mengerti satu persatu Karenanya yang sudah masuk Islam Luar biasa Seperti Profesor Dr. Morris Prof. Maurice Bukai Itu dia punya kupasan tentang Al-Quran Saudara akan kaget Coba saudara baca uh, Islam dan apa bukunya itu Namanya. Saya lupa Islam dan Babel dibandingkan dalam ilmu pengetahuan dengan ilmu pengetahuan Profesor Dr Muris Busaya luar biasa itu tidak ada dalam kita kita tafsir satu ungkapan seperti itu modern, Scientific. karena mereka sebetulnya sudah penuh ini mengerti betul. Jadi kalau mereka masuk Islam itu mawas saja mereka. Saya percaya saya mengerti bahwa pemilu yang dilakukan oleh dunia internasional sekarang ini diambil dari pemilu yang dilakukan oleh para sahabat sohabat tahunya saya dari seorang yahudi masuk islam jadi profesor uh, Leo Paul Wayes atau yang setelah dia masuk islam menamakan dirinya Muhammad Asad dia bilang pemilihan Sayyidina Abu Bakar, ini namanya dalam bahasa barat ini pemilihan Sayyidina Umar, namanya ini Pemilihan Sayyidina Osman, namanya ini. Sebab Sayyidina Osman itu kan ditinggalkan oleh Sayyidina Omar kepada enam orang. Jadi seperti perwakilan-perwakilan yang dipakai sekarang oleh Amerika. Satu stage, satu konta mempunyai satu orang wakil. Jadi itu dibahas oleh dan pemilihan Sayyidina Ali juga ada satu cara, itu pemilihan masa. Jadi semua rakyat tidak pakai wakil memilih Sayyidina Ali langsung. Bukan saja majoritas, semuanya itu saya baru tahu dari hasil kupasan Leopold White begitu mereka itu kalau masuk Islam tapi kalau tidak masuk Islam mengacau, menjadikan kamu kalau kamu ingin lupa kepada buku atau tidak memperhatikan bukunya, nanti buku nanti saudari buku-buku mereka teori Karl Marx dalam teori ini pesatlet itu ini nanti kita semuanya melihat atas melupakan Quran. Jadi mustahak sekali bahwa kita sekarang tidak melihat apa-apa kecuali Quran dan tafsirnya. Tidak mendengar apa-apa kecuali apa yang diucapkan oleh Allah dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penafsir, interpretatornya Quran ini. Baru nanti kita benar. Iman kita benar. Fikiran kita benar. Kita bisa tahu kalau ada suara wah ini suara sumbang tidak masuk dalam hukum Allah dan Rasulnya ini luar daripada Islam spontan bisa tahu spontanitas seperti itu adalah hasil satu satu sensitifnya seorang Muslim kalau tidak sensitif tidak bisa tahu menurut saya kalau orang bablek, tidak tahu sindiran, tidak tahu suara apa, dia diam saja, tapi kalau orang yang mengerti sebentar saja dia sudah tahu wah ini kesini arahnya omongan ini Falsafah ini arahnya ke situ. Seperti falsafah yang dibawa oleh ee, Simon de Beauvoir yang namanya eksistensialisme. Itu namanya teori al-wujudiyah. Itu tidak ada dasarnya. Hatta Injil, hatta Taurat, hatta semua ada ada, ada. fikiran seperti itu. Yang ada itu adalah fikiran orang-orang mulhid tidak beragama sama sekali. Itu hasil daripada sekularisme. Maka sekularisme sekarang disebarkan di mana-mana. Di mana kita tidak kesandung dengan Al-Judhiyah tadi. Kita sekarang ini dirondong oleh sekularisme. Pikiran tidak pakai agama. Masyarakat nah, muslim. Sekarang kita pakai ayat. Wakaulatil Yahuduan wa Nasara tadi. Kata Rasulullah kata ayat itu tadi. Begitulah dasar orang yang tidak saling berpengertian. Begitulah orang-orang yang tidak mengerti, mengucapkan masing-masing, semau hatinya. Tapi, ketahuilah ya Allah, ya Muhammad, bahwa Allah nanti akan menghukum antara dua golongan yang ada di hadapanmu sekarang ini. Yahudi dan Nasrani. Dan seakan-akan ayat ini juga kepada kita. Wahai kaum Muslimin, ini yang kamu lihat ini adalah suara orang-orang yang tidak mengerti apa sebenarnya isi kitab atau tidak mau mengerti apa isi Quran nanti Allah akan menghukum mereka Allah يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُ jadi ini riwayat Ibn Abbas dan dikeluarkan oleh Ibn uh, Ibn Ishaq dan Ibn Abi Hatim. kemudian